Два дні потому я отримав листа від Дживса. Погода, писав він, досі стоїть прекрасна. Сьогодні я купався з особливим задоволенням. Я гірко засміявся і спустився до вітальні, де мене чекала Гонорія. Вона збиралася прочитати мені голос Рескіна. Розділ сьомий на сцені з'являються Клод і Юстас. Грім серед ясного неба пролунав рівно у першій 45 пополудні. Спенсер, дворецький тітки Агати, поставив на стіл страву зі смаженою картоплею. Як раптом Гонорія сказала щось таке, що змусило мене підскочити на місці і запустити ложкою шість шматочків картоплі прямо на буфет. «Я був вражений до глибини душі». Зверніть увагу, що на той момент моя нервова система вже була дуже розхитана. Ось уже два тижні я був заручений із гонорією глособ. І не минало і дня, щоб вона не намагалася мене формувати, як каже тітка Агата. «Я до болю в очах читав мудрі книжки. Ми пройшли пліч-опліч не менше ста миль по залах картини галерей». І ви ніколи не повірите, скільки класичних концертів я мусив прослухати за цей час. Природно, я вже не міг стійко тримати удар, тим більше удар такої нищівної сили. Гонорія затягла мене на обід до тітки Агати, і я відчайдушно повторював про себе «Смерти, ну де ж твоє жало?» І раптом, наче обухом по голові. «Берті!» Раптово сказала вона з таким виглядом, наче щойно це спало їй на думку. «Оцей твій слуга? Е, як його там? Слуга? Е, Дживс? А що? Здається, він погано на тебе впливає, сказала Гонорія. Коли ми одружимося, тобі доведеться його позбутися». І тут я запустив ложкою шість чудових хрустких шматочків картоплі на буфет. А Спенсер кинувся збирати їх із справністю добре тренованого ірландського сеттеру. «Позбутися Дживса?» Я захлинувся від обурення. «Так, він мені не до вподоби». «І мені він не до вподоби», сказала тітка Агата. «Але це неможливо. Я... Та я й дня без Дживса не проживу». «Доведеться», сказала Гонурія, «Він мені зовсім не до душі». «І мені він зовсім не до душі». Сказала тітка Агата Я давно про це кажу Жахливо, правда? Я завжди підозрював, що шлюб пов'язаний з втратами Але навіть у найжахливішому сні не міг уявити, що він вимагає таких страшних жертв До кінця обіду я перебував у напівнепритомному стані Очікувалося, що після обіду я супроводжуватиму гонорію як носій під час покупок на Рідженстріт Однак, коли вона підвелася, щоб іти, прихопивши мене і решту необхідних речей, тітка Агата її зупинила. "І сама, Люба», – сказала вона. «Мені треба дещо обговорити з Берті». В результаті Гонорія мусила вирушити за покупками без мене. Щойно вона пішла, тітка Агата підсіла до мене ближче. «Берті», – сказала вона. «Мила Гонорія, поки нічого про це не знає, але на шляху до вашого шлюбу з'явилася невелика перешкода». «Та ви що? Не може бути!» – вигукнув я, засліплений раптовим промінчиком надії. «О, нічого серйозного, звісно. Лише прикре непорозуміння. Йдеться про сера Родеріка». «А, вирішив, що зробив ставку не на того коня». «Збирається скасувати? Що ж, мабуть, він має рацію». «Благаю, перестань нести нісенітниці, Берті. Це зовсім не так серйозно. Просто професія сера Ротеріка змушує його бути, ну, дуже обережним». «Дуже обережним?» – не зрозумів я. «Ну так, думаю, це неминуче». У спеціаліста з нервових хвороб і з такою великою практикою, мимоволі, повинне сформуватися дещо викривлене уявлення про людей. Нарешті до мене дійшло, до чого вона веде. Сера Родеріка Глосопа, батька Гонорії, зазвичай називають спеціалістом із нервових хвороб, хоча всі чудово знають, що більшість його пацієнтів справжні божевільні.